47. Звук і тиша Поки ендура поринала на дно Атлантичного океану, поки її витривале серце, яке билося впродовж 250 років, затихало і поки в палатах по черзі зникало світло, шторм кричав. Він почав з тривожних сигналів по всьому світу. Спершу їх було лише кілька, але дедалі більше приєднувалося до какафонії. Пожежні сигналізації, сирени, сповіщення про торнадо, гудки, свистки і мільйони і мільйони клаксонів – усі вони велали в єдиному неповторному стражденному голосінні, але цього все одно було недостатньо. Тепер запрацював кожен гучномовець на кожному електронному пристрої у світі, видаючи пронизливий лемент, і по всьому світу люди попадали в навколішки, позотуляли вуха руками, щоб захиститися від оглушливого галасу. Але нічого не могло пом'якшити лютій відчаю шторму. Десять хвилин світ заповнював штормів рев, від якого аж лускалися барабанні перетинки. Він відлунював у великому каньйоні і резонував над льодяними шельфами Антарктики, змушуючи шматки криги відриватися від масиву. Він вилав над схилами гори Верест і розганяв стада тварин у Серенгеті. На землі не було істоти, яка цього не почула. А коли все скінчилося і повернулася тиша, всі зрозуміли – щось змінилося. «Що це було? – питали люди. – Що могло таке спричинити?» Ніхто точно не знав. Ніхто, крім тоністів. Вони точно знали, що це було. Вони знали, бо чекали на це все своє життя. Це був великий резонанс. У монастирі невеликого містечка в Мінемереці Грейсон Толівер прибрав руки від двох. За його вікном із саду внизу долинали крики. «Зойки! Від болю?» Він вибіг зі своєї аскетично обставленої келії і побачив, що тоністи вилають не від болю, а від радості. «Ти це чув?» Питали вони. «Хіба це не було чудово? Хіба це було не так, як нам розповідали?» Трохи ошелешений від резонансу, Грейсон і досі, відчуваючи дзищання в голові, вийшов з монастиря на вулицю. Там було сум'яття, але зовсім інакше. Люди панікували, і не лише через звук, який пронизував вуха, але й ще через дещо. Здавалося, що всі спонтанно дивилися на свої планшети і телефони. «Чого не може бути?» – почув Грейсон чиїсь слова. «Це певна якась помилка». «Але Штор не помиляється», – сказав хтось інший. Грейсон до них підійшов. «Що таке? Що трапилося?» Якийсь чоловік показав Грейсонові свій телефон. Екран миготів огидною червоною літерою L. «Тут написано, що я лихоченець, «Я теж», – сказав хтось іще, і Грейсон роззирнувся. Всі перебували в однаковому стані нерозуміння. Але це відбувалося не лише тут. Однакова ціна повторювалася в кожному місті, містечку і будинку на світі. Бо скориставшись своєю безмежною мудрістю, Шторм вирішив, що все людство, як дорослі, так і діти, було приречене до цього, і все людство мало прийняти наслідки. Тепер усіх і всюди відзначили лихочинцями. Налякані жителі планети почали відчайдушно питати у Шторму поради: "Що мені робити? Прошу, скажи, що мені робити? Як я можу це виправити? Поговори зі мною, прошу, поговори!" Але Шторм мовчав. Він мусив. Шторм не спілкується з лихочинцями. Грейсон Толівер полишив спантиличені та вражені юрми людей, повернувшись до відносної безпеки монастиря, де продовжували радіти тоністи, навіть не зважаючи на той факт, що вони всі тепер були лихочинцями. Бо яка їм різниця, коли з їхніми душами заговорив резонанс? Але Грейсон з ними не радів. Але також не впадав у вічей. Він був непевен, як почуватися через цей дивний поворот подій. Він також не знав, що це для нього означатиме. У Грейсону більше не було власного планшета. Бо, як сказав йому вікарі Мендоза, вони не цураються технології, але вирішили на них не покладатися. Тож у кінці довгого коридору містилася комп'ютерна кімната. Двері були завжди зачинені, але ніколи не замикалися. Грейсон зайшов усередину і сів перед комп'ютером. Його обличчя відсканувала камера на комп'ютері, його справа автоматично з'явилася на екрані. Там було написано «Грейсон Толівер». Не Слейд Макміст, а «Грейсон Толівер». І на відміну від решти, на відміну від кожної живої душі на планеті Земля, Грейсон не був позначений як лихочинець. Він відбув свій строк. Його статус зняли. І лише його. Шторме? Тримтячим і непевним голосом заговорив він. До нього озвався той самий голос, який він пам'ятав, наповнений любов'ю, добротою і теплом. Той голос великодушної сили, яка його виростила і допомогла стати таким, яким він був. «Вітаю, Грейсоне!» Сказав шторм. Нам потрібно поговорити. Кінець книги. Текст читав Рік Санчес.